bab Šer me je molio, nazvao me, pa smo se dogovorili birni na Italija da ačela 12. kada sa ode da malo porazgovaramo o Allahu veccelşanu knizri i Allahu veccelşanu yeri as-sundatu Allahu fecenike sallallahu i bratni ni je rekao o čemu da govorim i to i prepustio meni znači da stvarno podijelimo vrijeme Iako sam ja njega pitao da li ima nešto posebno što je neophodno da se prozgovara, kod vas, nešto što je potrebno da se o tom govori, nije mi je htjeo da kaže, nego je rekao da mi to prepušta da ja onaj, odredim tematiku ili nešto sam neslušao. Mi ćemo da samo otvoriti malo onaj, uh, vrata na jednu problematiku koja je prisutna kako u Araskom svijetu, tako i u Bosni Hetziromu. Pa ako Allah razdjele nas poživi, dade nam bereketa u životu i da se ponovo vidimo, mi ćemo nastaviti na tu tematiku shodno onaj vremenu i shodno potreba koja se biti ukazali na tom putu. Ono što je braćom neophodno da se govori ili kaže ili ukaže na to, jeste ono što je zahvacilo kako arapski svijet, tako je Bosni i Ljude, shodno događajima koji se događaju u svijetu, shodno promjenama, shodno pojavama određenih učenjaka i i izdavanjima određenih fesij, shodno sjepanju unutar ehli suneta veli džamaata, shodno znači uh, usmjeravanja onih koji traže ševijatska znanja, dogodila se, braćo moja draga, određena pucanja među onima koji traže znanje Kur'ana i suneta. I ovo ne može niko da negira. I naravno ta pucanja i negativno shvatanje ili pogrešno shvatanje određenih tematika ili mesela ili šarijatskih pitanja najviše su pogodila sredine gdje nema dobrog, nema ima jakog šarijatskog znanja. I najviše se na, vjerujete mi od razine među studentima koji su došli studirati u arapski svijet koji nisu došli sa govornog arapskog područja. Dobro razumite o čemu ćemo večeras da govorimo. Dakle, onaj, otvara matematiku. Studenti koji su došli da traže šariatsko znanje, kakvu Saudiju, kakvu Egipat i ostale sredine, došli su nepoznavajući aratski jezik. I nisu proveli ti svojih 20 godina, jer su veoma kasno tražiti šariatsko znanje, kao što je to pristupo kod nas u Bosnu. Ja taj prvi sam bio. Nismo znači stekli znanje šerijatsko kod učenjaka, niti smo ga poznavali, niti smo uzeli ostav arapskog jezika, niti smo uzeli hadijsku znanost, niti smo uzeli tekske znanost, niti smo znali nešto od Kur'ana, niti smo znali nešto peksira, ništa nismo znali. Pogotovo po pitanju akide osim nešto malo što je bilo na bosanskom jeziku i ono što smo slušali možda od onih šejhova koji sada bili prisutni vama poznati, onaj arapsku forjeta koji su bili ovdje. Kad smo došli tamo susreli smo se sa otvorenim dijelima koja govore čak o nekim stvarima koje su opasne prirodi. Za shvatanje, ili za shvatanje. Mnogi smo to uzeli i sad smo mu ponijeli kad smo se vracili u Bospod. Pa smo smatrali zbog našeg neznanja da možemo tu tematiku platirati onima koji nas slušaju. Razumijete o čemu se radi? Naime, ja kad sam bio na studijama i kad smo učili kod određeni učenjaka, određene knjige, mi smo ih teško shvatali. Mi smo i teško svatali. I teško smo ih radili, odnosno teško ćemo smo mogli da odgovorimo onima koji mi nas su pitali, a tome su nas pohvaljali. Ako smo mi ta djela teško svatali i teške mesale akidetske pogotovo mogli da, što bi rekli mi razumijemo kako treba ispravno, kako će tek negativno biti kada se vratimo u sredinu i plasiramo to gradivo onima koji ne poznaju arapskog jezika hoće li biti kogno ili neće biti kogno. Zato kažu Araku jednome, onaj meselu što se kaže, posolica kažu, ovaj, hrana djetetu koje se daje zrelom čovjeku jeste smrtna za njega. Znači, djete koje doji majku svoju, ako možemo tako da se izradimo, ukoliko budemo mu davali hranu koja se daje odrasnom čovjeku, hoće li mu naštetiti ili neće, Proćemo naštetiti. Imamo doktora ovde. Ili ima doktora? Nije došao. Znači, doći. Znači, neophodno će se dogoditi da ta hrana naštetiti dojenčetu. Naravno. Ovo se dogodilo kod nas ovde u Bosni za nekoliko pet ili šest godina. Šta se dogodilo? Da, nažalost, zbog našeg neznanja i naše nezrelosti, mi smo otvorili određena, onaj, akidetska pitanja i ponudili ih onima koji nisu bili sposobni i nisu mogli ispravno da to razumiju. Pa je nastalo, no što je nastali i je to dobro poznato, ja sam ubijeđen, kao što je nama dobro poznato u mjestu u kojem se mi nalazimo. Dogodilo se šta? Ah, sije panje, među braćom muslimanima. Jedni su otišli tome, jedni su otišli i vamu, itd. Mi ćemo već raz, bi ta'ala, samo malo očkinuti to poglavlje po i govorit o ovoj temani. I na ovaj način još nisam nigde, čak ni kod nas nismo to radili. Mada su mi desetno obrađivali određene šariatske pitanje kod nas dole, ali mm. ovo što vama gori načeras, nismo nigde znači na ovaj način govorili. Prvo što ćemo krenuti je isto što bilježi jedan od členih islamskih učenjaka, Muhammedi Nasr al-Marwazi, u svome djelu koje zove onaj Ta'zimu Qadrissalah. On tamo pojašnjava jednu riječ koja znači al-gulub el-guluf u arabskom jeziku jeste pretjerivanje. Kod nas i kod većine onih koji studiraju u arabskom svijetu od arabskih studenata ili kod nekih učenjaka čak el-guluf se svača samo kao pretjerivanje odnosno prelazak preko granice. U osnovi je to ovako. Međutim, Mohamed ibn Nasr al-Mabaz umio od 294. godine po Hiđri. Oni Selef nisu to ovako shvatili. Oni su smasrali da u luk ulazi sve ono što prelazi granicu gore i prelazi granicu dole ispod. Jeste mi razumijeli? Pretjerivanje u vjeri kod njih je bilo. Znači sada određenu granicu koja je gornja imamo određenu granicu koja je donja. Oni su pretjerivanje u vjeri smasrali sve ono što mi pređe preko gore. Mutešed didun kako se kaže. Onaj... Žestoko pojmaju određene šerijatske pitanja. Prekoračuju granice. I također su smatrenog uluvom ili prekoračivanjem granica oni koji olahko prihvataju i pojmaju određene šerijatske propis Odnosno, popuste u tome. Stoga mi ćemo večeras govoriti o ovome. I onima koji pretjeraju i onima koji popusteju. Ovako je selef svat je umesan. To ga je neophodno da se prilikom shvatanja ove problematike vratimo na ono što kaže Uzvješenje Allah tebareku wa ta'ala. Gdje kaže Uzvješenje Anna hada sirati mustaqima. Tad kaže Allah azz. veđele i ovo je jedini ispravni moj put. Kaže sirati mustaqima. Odlozi javu, tako takozvano, kad dođe jedna kraj, to je prisvojna zamirnici. Allah djelešanu, kada govori vjernicima, on govori o tome i svim onima, Ovo je, kaže, moj jedini, ispravni, pravi put. Fettibiru'hu. Pa je naoma da ga slijedite. I ovdje dolazi fa'u taqib, takozvani, gdje se kaže nema šta da razmišljaš. Nego je neophodno da to učiniš, neophodno da to učiniš bez ikakvoga razmišljana ili hoće li neću. Allah Azza wa Jale kaže, وَنَهَذَا شِرَاتِ مُسْتَقِيمًا Ovo je moj jedini, ispravni, pravi put. Fettibiru'hu. وَلَا تَتْتَبِعُ السُبُلَ Kaže i nemojte da slijedite ostale puteve koje će biti vama uzrok da se raziđete. Anse bili. Od onoga koji, od njegovoga pravoga puta. Pa i. nas sada malo zanima ovaj epit. Pa ćemo ga morati malo da obradimo. Shodno znači gramatici, shodno razumijenje arabskog jezika je shodno kuranskim ajitima koji su vezani za njega i haditima koji su došli na ovu tematiku i možda ćemo ovdje zaključiti vi znate da riječ sirat u arabskom jeziku nema množini ili ima množini, ko zna od vas? Ha? ili ima množina od riječ, sirat ili ima množina, kad neko surut nemože riječ sirat u arabskom jeziku nema množini Allah je lešanu riječ u Kur'anu spominje preko 130 puta i uvijek je spominje samo, gotovo uvijek samo kao jedini njegov ispravni put A ovdje, pored ove riječi, on kaže da je to njegov jedini ispravni pravi put, upotribuje drugu riječ koja tako da znači put sebi ili subol, dolazi množini. On kaže ovdje uzvišeni je hada ovo je kaže moj pravi ispravni put. I uzmite da je slijedi. I nemojte kaže slijedi te mimo njega ostale puteve. Koji će biti uzrok da se mi رايت. من كدا؟ من نغوغا بوت. دبر. دي سنهت دا، ابلس لعنه الله عليه، لعنه الله عليه، sirat uh, al-mustaqim kaže zbog toga što smo u zabludu odveli ja ću im sjediti ispraviti zapreke i zastete na svakom mjestu da ih odvedemo an sirat al od svojega pravog puta anhum sirat al-nećo što je pravi zapreke na da ih odvedemo tog pravog puta Kaže se ovdje između ostaloga, on se ovdje pravi i kaže, zato što smo ostali u zabludi. Ja ću im zaista praviti zaprege ili zasjede i svaku vrsu ću im sletki praviti da ih odvedemo od tvojega pravog puta. Ovdje se on pravda Allahu azzavadželle da ga Allah azzavadžana ostali u zabludi. Jel ga Allah Čerešan ostaje u zabud, on sam taj koji to učinio. On se pravda. Kao to so, će se pravdati i mušiti na sudnjem danu. I mušljici na sudnjem danu će govoriti šta će govoriti? Wallahi Rabbina, ma kunna mušlikin. Tako nam kaže, tako nam Allaha, gospodara našeg, mi nismo bili mušljici. A očiti su širk činili. Pravdaju se na sudnjem danu, kaže Allah, ondur. كيف يكذب على نفسه كبقدك اكو لازم سامي صدقوا يوسف شيطان انته الله عليه سيبرضه والله عز وجل ذا وصار ودروا فتبلاه وتقول شيطان انته عليه ويزر الصراط المستقيم يا في زي سكر اشتغ ودت توغا ضروغا puta طيب بينا جماعه محمد الصوم مسنده جرو دوستن حديث ككو شيخ شعبرناوت باي الله والصنيق صلى الله عليه وسلم وهذا الله عنه قال كنا جالسا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابرات ساجو مسوجه مزا سيراب رايفوت كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فخط خطا هكذا ما ما قال فيكاجي بقولك او فقال هذا سبيل الضالح Pa rekao ovo je kaže Allahov put. Polukacito pa kako ističe sebi rekao kaže ovo je Allahov put. Wa <tipraveni> je ala yaminehi wa <tipraveni> khattaina ala shimalihi. Pa kaže polukao pa sa njegove desne strane dvije cerci, eli 2 puta i sa njegove lijeve strane dvije cerci, eli 2 puta i rekao hadi sumul shayfani. I kaže ovo su putevi kaže koga shaytana lanatullahi alayh. Thumma wadaa yadu Svi, pa ste šta kaže, sve me laba jedemo, pa je stavio svoju ruku. Svati me kada je stavio svoju ruku na, ovaj, Hav, el Hav, el El Sato. na srednju liniju koji je povukao. Na srednju liniju koji je Naci poluka je sa desne strane dvije i poluka je sa lijeve strane dvije a zatim je kada je stavio svoju ruku onaj fil khatil al-sabe i rekao šta? Zatim je citirao riječi wa ana hadha sabil sattabi'uhu kao što se smije. Ovo je moj pravi put kaže Allahu Rešanu pa ga slijedite. Wa la tattabi'us I in amtu tafiritu putem mimo toga znači čovjek koji slijedi sa desne strane pa će ti biti ti putem uz rok tafliqa i raz I različite se na tome i odvojit se od onoga Allahu Đelešanu pravoga puta. Dobro, je li se ovo pojavilo kod nas, broć? Je se ovo pojavilo kod nas? Dobro, sad će neko reći. Je li dovoljno samo da kaže Allah Đelešanu, ovo je moj pravi put? Každa istansko činjaci kad kod komentaršova kaže, ovo znači Kur'an. Ovo je moj pravi put. se ga, držite i slijedite ga. Kur'an. Gde je sunnet? Gdje je sunnet? Ako se kaže u terminologiji da se slijedi Kur'an, je li neophodno također da se shodno tome slijedi sunnet ili ne? Šta velite vi? Ako koj, čovjek kaže, mi smo od onih koji slijedimo Allahu u Đelešanu u knjigu. Za nekaž uzvišen, između ostaloga u Kur'anu, da je obaveza nama da se pokorimo kome je još mu ima Allaha, ažda vađale, poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. وما ينتقن الهواء ان هو الى راحين يوها ان جواري قصنا نحو جنو ناطق اي то и оно што му све шта обjavljuju троци ми смо много пута већ разрадили па је одају потребна реч као што смо навели сада у овом хадису па је каже дао своју руку فيل خط الاوسط ط каже па је дао своју руку Ovo koje dvije linije sa desne strane i dvije linije sa lijeve strane, a zatim je stavio svoju ruku na srednju liniju koju je povuk, koji zatim tretira ove riječi, gdje kaže Allah, a želešenu, aneha za surati, fattebi'u'hu, mustaqima fattebi'u'hu. kaže, moj pravi put, pa ga rate po njemu. Dobro, ovo je khat, el-evsat mene zanima. Ova srednja linija mene sada zanima. Zadekaše Allah je na drugom mjestu, kao tako je je našao لكم ummatan wasafa. Jel kaže nekaze, opet je ta riječ wasafa, elsa wasafa. I kaže mi smo vas sahođu učinili da budete središnji umet, je l' tako, kad bi ovako preveli bukvalno. Međutim ovo kako kažemo u fesiri odnosno znači pravedni i najbolji ummet. Sada kad uzmem ovaj ajet prethodni koji smo uđeli i kada to uzmemo svojim haditom kojeg smo spomenuli, koje bilje žmam Ahmeta, sada je dosta način i uzmemo sad ovaj ajet koji smo sad spomenuli, odnosno ovaj ummet jeste onaj koji je najpravedniji i najbolji. I ovaj umet jeste onaj koji bi trebalo da se pokori ome ajetu i da slijedi znači ono što ime Allah je lešano regio a to je pravi put a to je Kur'an i to je sunat Allaha postanika sallallahu aleyhi wa sallama وَكَذَلِكَ جَعَمْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطَى لِتَكُونَ شُهَدَا عَلَى النَّاسِ لِتَكُونَ شُهَدَ عَلَى النَّاسِ da bih kaže bili vi svjedoci protivostali ljudi وَيَكُونَ الرَّسُولَ عَلَيْكُم Sad se govori o ome ajetu, Allah Đelešanu kao izabraje ovaj umet, sad ću do, do srednjim harijetom koji ću ovo potvrditi, da bude najbolji umet, najpravedniji i najodabraniji. Međutim, sve to uvjetovano u da taj umet također bude šta pokoran Kur'anu i pokoran sunnetu, jer ću uprotiv poslanijih sallallahu alaihi wa sallam svjedočici protiv njega na sudnjem danu. Dakle, nećeš biti najbolji, najizabraniji, najpravedniji, osim ako se ne budeš pokolio opet onome putu koje je Allah Čelešan na no početku Taj biljež ima Mohamed opet. U svojim muslim da se vjerovostim nam se pronosila pa je rekao, između ostalo kaže dato mi je ono što nije dato ostalim vjerovjesnicima u jednom rivajetu kaže šesterov, u drugom rivajetu četvorom. Gdje kaže između ostalo ga ka na kraju vaju ilet umeti kajrel umem. Kaže i učinjen je moj umet da bude najbolji od ostalih umeta. I da to mi je znači između ostaloga što je da to ostalim vjerovjesnicima prije njega. I da kaže moj umet bude najbolji od ostalih umeta. Odnosno najedobraniji što bi rekli mi narod. Međutim, Allah azzeradjale nam spominje, braćo moja draga, sada jednu stvar. Spominje nam kozgovor židova. Šta su židovi rekli? Između ostalo kaže nahnu wa Mi smo kaže Allahovi sinovi, Allahova djeca i njegovi miljanici. Allah subhanahu wa ta'ala kaže u Kur'anu da je učinio ovaj umet, ovo ovaj garancija njegova da je najbolji. Židovi su uradili naopako pa su rekli sami sebe pohvalili. Šta su rekli? Mi smo kaže Allahova djeca, Allahovi sinovi i njegovi miljanici. Zatim kaže Allah za, na ovaj umet, hayra, umet okređer, i tako dalje, mi ćemo sad uopini kada sad paslije. O čemu se sad ovdje vraća radi? Sve to upravo lahko da povežete birni nahitara. Radi se o tome, židovi su prekoračili jednu mjeru ovdje. Kada su sami sebe pohvalili i rekli su da su oni na uputi kako treba. Da su oni najdraža stvorenja Allahu aizzeva dželle. Jel' tako ili nije tako? Danas također postoje braćnost kako u oraskome svijetu, tako i ovde, skupine koje same sebe hvala. A nije im Allah Đelešanu dao dokazu u Kur'anu da su ni ti, niti im je mi dao poslanih garancije da soniti. ni ti. Razumijete čemu se radi? Neki dan mi je došao jedan letak, lijev letak koji govori o čestitanju praznicima, o zabranjenosti, čestitanju nove godine i tako dalje. Meni šta je zapalo za oko? Jeste da dole piše, znači stranica, e, ne znam ja gdje se nalazi, spašena skupina. Ja ne znam i ko su. Allah mi je sve dok da ne znam ko su. Letak je lijep, letak je dobar. Nima sumnje, lijepo je urađeno. Međutim, dole piše BBB, spašena skupina, u koliko se ne vara. Ako je ovo urađeno... Da satko kogod dođe na tu stranicu ili koji je učestio na tvoj stranici, ko se pripisuje tome da je ono sve spasne skupine, to pogrešno. Pogrešno sebe nazvati tim imenom. Jer su židovi prvi ti bili koji su to radili, i smatrali sebe da su oni najpreći da budu uvoljeni kod Allaha za veđer. Rekli su mi smo svi imeno i Allahovi i njegove miljenici. Ali dok god Allah djelješa neodne garancije, njegov poslanik sih Nema si koko prava na to. zato Allah žešaan tu negirao i rekao kun tumhaajira umetitim ukrižetim nas viste najbolji umed koji se pojavio među ljudima poduvjetima kojišta te amorune bilmarufve ten hevnani mankirve tomenu ne bil naređujete na dobro odvračaate v zva i vi iskreu ispravu gjje to Allaha ze veđ tek tada ćete biti pravi umet koji je kod Allaha žeelešau najbolji. Jove ovaj bilo prisutno kod Ashaba ridvanullahi alihi. To je. Sad ćemo vraćati moja draga spomenuti nešto dajete ili hadisa. Gdje se kroz kuranske tekstove i kroz uh, hadiske tekstove spominje ove druge dvije skupine ili dvije grupe koji su prekoračili ono što bilo unutra dozvodimo. Da bi bolje razumjeli u tematiku. Kaže Allahu poslanih sallallahu alaihi wa sallam, je bilo nam je hadijetom kada govori tamo o načinu odjevanja muškarca. Kako muškarac treba da odije odnosno dok ne treba da podigne svoj iza, odnosno odjeću. Pa je rekao da je to do polovice cjevanice, jel tako ili nije tako? A zatim je rekao, a ono što bude između polovice cjevanice i članka, kaže lahaređa, nema smetnje. Polovica cjevanice je maksimum. A članak je dole minimum. A ono što bude od polovice cjevanice do članka, kaže laharadža, nema smetnje. Došlo nam je u ima vjerodostini kod Buhari kod ostalih. Da je džibila, lejih i saratu vasarad. Dolazi Allahume po saliku sallallahu aleyhi vasarame da ga poduči namaskim, poduči namaskim vremenima. je tako bi? Nije tako. Pa jedna puta ga poduči i klanio i na početku... Namasku vremena. Drugi puta na kraju, a zatim rekao između je šta? Namasku vrijeme. Podlučio je maksimum, podlučio je minimum. Između ostalog je ostavljeno ono što je dozvoljeno da se radi. Pojavljuju se znači sada problemi kada jedna skupina pređe ovo gore i kada druga skupina pređe ovo dole. Kaže Allah ađeru ađeru, يا أهل الكتاب لا تغلو في دينكم ولا تقول على الله إلا الحق او سدبنية كنية نموية تفترضك في سواء افري اوه كن قلنا سأفترضك نموية تفترضك في سواء افريق نتاك في سواء افريق ولا تقول على الله إلا الحق نموية الله جلالشانه تقول اسم ما هو استنا اوه Mnogi će sada kažu, pa mi ništa drugo ne kažemo osim sa kuranskim ajetom ili haditom. Jesi se vraćamo, moja draga. Međutim, da bi razumio kuranski ajet, kažemo mi, vraćamo se na sehmu selefi. Vraćamo se na razumijevanje kuranskog ajeta onako kako ga je što? Selef razumio. Nekako ga ti razumiješ ili tvoj dotični, daj ili šeh ili neki savremeni islamski učenjak. Nego vraćamo ga na... Takozvani Fehmu Selef, odnosno razumijevanje Selefa ovog dotičnog ajeta. Pa ako ga je Selef tako razumio, zakmon lahaj, a ako ga nije Selef tako razumio, nego je ta skupina prva koja je tako razumio, to je ajet, mi ga šta, odbacujemo, ne prihvatamo. Uzgled da nas pomenimo samo, kad smo već kod razumijevanja ajeta kod e, razumijevanja Selefa, morate shvatiti, braće moja draga, da čuveni tefsirski ili dijela tepsirjske znanosti, koja su poznata, po pa ovome pitam, ja i kažem da ima ih tri, između ostalo tepsir Tabariya, tepsir, onaj, Abdurhamman i bin Abi Hatim Ar-Razia, i tepsir Abdurazak. Ova su tri tepsira, sačuvana danas, štampana, gdje je znači, to su sve, znači Selef, gdje su sve znači rivajeti, odnosno so ajeti koji se nalaze u tom tepsirima, protumačeni sa, lancima prenosilaca, da li od Allahovog poslanika, wasaleme, da li od ashaba, da li od nekih tabiina. Sa, sa lancima prenosilaca svaki ajet pojašnjen. Šta znači? Međutim, u tim lancima prenosilaca ima mnoštvo nepoznati prenosilaca, mnoštvo lažova, mnoštvo onih koji su slabo pamtili, mnoštvo onih koji su oče poznati po slabosti. Da bi razumio i da bi svatio koji je ispravan narast Moraš posljevati ogromno znanja da bi to moglo da uradiš. Što ga nije dovoljno, ja sam braći upozdravio kod nas dole. Pojavio se na tržištu kod nas na bosanskom jeziku i na arapskom postoji tesir kažu od ibna basa. Jesi se čuli za to? Jesi se čuli braćo za to? Tesir od ibna basa štampa na bosanskom jeziku ima čak. I sad sam molim, i sad nisam uzme tu knjuču kažba da ovo je sve, pa ibna basa, sve je to vjero dostane, ne he Kada govori se o tefsiru imuna basa ili senedima i lancima prenosilaca koji je dosježio do njega, navodi između ostaloga, onaj čuveni onaj, ako bi rekli, srušnjak u tefsirskoj znanosti, imamo su u svome delu, eletkan, navodi tamo, znači posebno pogled, tefsir od imuna basa, pa navodi lance koji su kako treba i lance koji su ne, kako ne treba. Preko desetih je kako ne treba. A samo brojne prelaz jednu ruku koji su kako treba. Sani sa kodinama znanja upada u klopku i uzima znači određene rivajete koji se vjeruju da je jedna baza i koji tumače kao skajtod kako nije vjerodostovno pre, preneseno i ti su znači zato i onda ili odeš preko ili odeš dole dole ispod vraćamo se nazad kaže Allah dželle šanullahi taqulu fi dinikum nemojte pretjerivati u svoju vjeru pogledajte ovo preterivanje na šta se veže. vi dobro znate da su kršćanima da je bilo propisan post jel' tako Ja ovi koji su vjernici propisuje vam se post kao što je propisan onima koji su bili prije vas. Ko bi je prije nas? Židovi i kršćani. Od onih kojima se knjige dolazila. Znači post njima bio objavljen identično identično. Jel post je kršćani danas? Vi ljudi imate više. Post je kako post je danas? ribu, ne jede ribu. znači ma I ne idu, šta, piletine, i ne idu govedine, ili telesine i ostali stvari u Ali riba može? Krompir može? Može, maša Allah. Ovo je popuštanje u vjeri. Ovo je šta? Popuštanje u vjeri. Allah Gdje lešal nama garantuje da je post njima objavljen ko što je nama. ili 29, shodno luna na kalendaru. Međutici šta su oni uradili, izmijenili su i učinili su do to bude hafifnije. ابن أن يقل هنا، Brettما يريد هو لذلك يريد الله أن يخفّف عنكم وأقل lui عن الإنسان هو بعيف، وهذا الله جل tinham يخفّف أتبال يقول لهذا الله هو الرغم وأقل الله عن الإنسان هو السيف الإنسان ما يشمنر很بر تلك إذا مجرد التوصيل يا أخي الكريم طيب من نوعية أقال كان ما يجمل فمن يقول دعو بالمياز Ótl問題饌 ở وقال Ajajan اتخذوا min uzeli su kaže svoje svećenike i monahe i ispostnike da im budu božanstva mimo Allaha ovo je pretarivanje dole ili gore pretarivanje granice u gore <coughs> dakle vidimo šta popuštanje do te mjere da su posučinili da i bude što bi rekli mi maša Allah da pojedeš ribu fino imate ribe od 20 maraka kila je li tako nije tako pasrnka domača, još ako idu, poduha sutranu i kućista voda, koje ne bi pojao? Moriš ti svaki dan, jes? Mi smo cijeli rad poslu da njima u poslu. <laughs> Zatak Allah, hajera. Jeste me razumijeli? Je znači popuštanje dole. Taj, Allah je na drugom mjestu kaže, tehadu, uzeri su, kaže, ahbarehum varuhbanum erbabe min dunillahi, svoje, znači, svećenike i monahe, isposnike, kauđere, Da im budu božanstva mimo Allaha azzavadželle. Znaš da se ovo odnosi, braćo moja draga. I bi koji vidiš, imam za se ovo znači. Jeste li vajet, sad nismo o tome govorili. Međutim, ima slonje po jedinstveno stavu islamskih učenjaka da su oni svoje svećenike. I ona je uzimali po pitanju halala i harama. Allah azzavadžana o kojem nešto harami, oni je svoga šejha, svoga učenja u je bio, pa bi on to dozvolio. Ako im nešto dozvoli Allah Delešanu, njima ni se dopadalo pitali bi njega pa bi on to njima haramio. I ovo je preterivanje u gornjoj zoni, preterivanje znači u gornjo gornjo zoni. Obadve ove stvari. Obadve ove stvari danas su prisutne kod nas. Pogledajte braćo moja draga, ja se sjećam ja se sjećam mnogih daja koji su bili u Bosni. Ona je koji su nama što bi rekli mi osjetljavali put. Kada mi nismo znali, nismo spoznali, pa insan daj da čuje drz koji su se krvčili put pred nama i mi smo se ibratili njihovim govorima i njihovim postupcima. Međutim, danas nima ih nigdje. Način mi njih, njihov lik znamo iz prošlosti prije deset godina. A ako bi ga danas vidi, ne bi ga prepoznali. Zbog čega, zašto? Dogodilo se šta popuštanje. Što je još najbolnije, mnogi oni njih brane taj svoj stav danas, kaže, kona što sam pregledao, prije, kaže, sa bio u Zavudine, u Zavudine, danas sam, kaže, pregledao. Festaqim kema umirte, kaže Allah Čelešanu, ti ustraj kako ti je naređeno. Ko ti je naređuje? Allah Azzeva Čele je njegov poslanik. Na tebi je, znači, Allah Čelešanu govori kome poslaniku. Festaqim kema umirt. Ustraj, budi stabilan kako ti je naređeno praktikuje ovahovu knjigu, kako stoji unutra. Nemoj se mijenjati nemoj da slijediš kako kaže među ostaloga ehwa, ehum, strasti, odnosno čefove onih koji o Allahu ništa ne znaju i neće da znaju njima se ne predaj dakle dogodilo se kod nas, dogodilo se. s druge strane s druge strane, braćo moja draga ja sam bio svjedo u svojim ušima kad sam raspavljao sa mnogima da su kada bi samom mnom raspavljao kaže spominjao bi mi samo kaže rekuo dotični, rekao dotični, rekao dotični, rekao dotični, čuo sam dotično. Ja kaže imali ista da ti možeš da iz svoje glave kažeš. Imali ista da mi kažeš Allahovim knjigom i mali ista da mi kažeš hadizom sunnetom poslanika sallallahu alejhi ve selleme. Ne kaže rekao je šejh, rekao zbog čeka. Zašto? Zato što su u, u istoj mjeri postupili kao što su to učili oni koji su preterali po pitanju onaj o, halal, o o da se nešto halal i da se nešto haram. Taj. Kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme, u hadisu koji je Ibn Hibban, u Sahih Ibn Majah, ova ova verzija ćemo sada revajta, dozvolimo da je dalje revajta od Ibn Abbasa. Kaže Allahu poslaniku sallallahu alejhi ve selleme Ibn Abbasu kaže: "Idjaakum bil-ghuluba fi Kaže, dobro se čuvajte, teško vama što se tiče pretjrivanja u vjeri. Prevaženja preko и проложение на доле испод тешко вам ако будете то учинили фа هلك من قبلكم بالجنوب في الدين је рекла заиса су уништени они који због својх фсга глува или петерамс من قبلكم بالغلو في الدين يا سوزايس كاجي انيشتني زبوكو برتريفاني كو زبيلي بريوا طيب روايته قديمه هي بارو دوستا هي بارو قديمه هي بارا كاجي في الدين كذا تنكاجي فاين أهلك اهلك نهلك أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين او بعده مالين او بعده روايته مو Kaže lao poslanica srema u odvonu i vajetu. Kad se spoji obadar i vajeta dobija se konkretna skosnika. Kaže lao poslanic Nemoj slučajno da prelazite granice vjeri. Niti gore, niti dole. Držte se sredine, držte ono što je dozvodilo unutra. A? Jer je zaista, kaže, uništio one koji su bili prije vas, uništio pretjerivanje u vjeri. Pa ste, heleke da heleke. U svakom slučaju ne stavljuši. Trag se ne zna danas. Jer da nisu uništeni, da im se zna da trag ne bi Allah rešanu poslu Muhameda, židoj bi danas bili na pravom puti kršćani. Pretjerali su jedni i drugi. Kao što smo navali, to zove sitne primjere. Pa zato je šta, to njihovo pretjerivanje nije uništilo. Oni koji su prešli, uništeno. I oni koji su popusili, uništilo. Trag im, im se ne zna. To je... قال الله بسانك صلى الله عليه وسلم سكودي وحديثه شيخ البان يوبا رباية تتينه سجيد سدبا قال إذن جوى الصلاة والسسلة صحيحة لا تشددوا في دينكم نمويتا قال دا سبي وذيري وقال اشتبريكم اتجابة فيشدد الله عليكم A ako budete vi sebi otežavali, ono što postoje granice dozvoljenog, do, postoji dokazi, razumivanja je, ta ide ovaj prilog, razumivanja je, hadiza, ide ovaj prilog, ali ne, ja smatram da to mora biti tako, pa makar, Allah će kaže otežati. Allah će vam šta? Otežati. Otežali ste sami sebi, pa mi je Allah djelješan između ostalog, otežali? Otežali. Gdje nalazimo ga, primjer, braćom me dragu Allahu, nalazimo ga po pitanju ubijenog koji je bio u vremenu Mus, alaihi salam. Vama poznata sigurno priča. A? Pa između ostalog Allah, djelešamuhim, naređuje šta? En jes bahu bakara, En taz bahu bakara, Dolazi ovako. Da zakonju kraju. Et tehe dina Pa su rekli Musi, jer ti se sa nama poigravaš. Padite šta govori postaniku. Eauzu billahi anekuna min al-jahilin. Kaže Musa, nema, ne da budemo neznani se, pa on da on njemu kažu Kaže onaj, moli Allaha dželle šanu, traži od da mu opiše kako ona izgleda, pa pa Musa kaže, ne sme biti vaka ne sme, pa je boja, ne biti ovako, treba ovako, pa između ostaloga šta se dogodno kraju, jedna su je našli. Sa takim karakteristikom, hoćete pretiznosti hoćete detalja, hoćete tešedud, dudu je ona. I jedna su je našli. I to morali se platiti zlatom koliko težina nje znak iznosi. Kažu između ostaloga, kako je došli vajet, da su odlaz zakladi što im se nareduje, bilo bi dovoljno. Međutim, počeli su otežavati pa javač, jel je šta njima, olakša ili otežao? Otežao. I zaključit ćemo večera sa rivajetom, koliko se nam tu je neko vrijeme, Rekao je Allah pobogani sallallahu alejhi ve sellem. Ah, učio nam hadis koji kaže drugo naše druženje bismillahitaala ukoliko Allah dželle bude da. Inna hada dinea yusr. Zai ste kaže ova vjera, teško li lako. Jel reco yusra leku usr. Vidite samo jedno slovo, jedan harf. Mina stane Nije Allah posljednik s.a.v. rekao ovdje inna haza dine usru. Nau kaže jusr. Jusr je lahko. Lahkoće. A usr jeste teškoće. Samo harf jedan. Ovdje ja, ovdje a'in. Ali mina značenje. Mina značenje. Samo jedan harf. Mi smo kod nas govorili. Jedan harf da promijeniš u Kur'anu. To steš ne Jedan harf. Herek je A kako kaže među ostaloga kako se rekli moje tezele Kaže b'eklem Allah Musa primala tadi Allah je džalal šanker sibu rusam Musa razgovara ovako dolazi primite Veklem Allah je s Musom razgovarao, on je su mi na Allahu imenu stavili fethu, pa ispada da je šta? Musa sa govorio Allahu samo. Ne da je Allah dželšanjem mu izvraćao. to o čemu se da? Znači, dakle, ovdje samo im. Inne hada dine josru zaista je kaže ova vjera lahka. Zaista ova Vjera kaka? Lahka. Ali je dođu neki učiniti teškom ispripada ljudi. Ja znam jednog vrata kod na Zore, subhanallah i mi <gled> vraća ga znaju, gdje se je poželi, jedan vrat kaže, kad je čuo versove o o kufru, o širku, o kufru kaže ne smijem da razmišljam više o širku. Toliko jeste ispripadao insani. Ne smijem da razmišljam više o širku. Bojim da neće upast u širku. A želešan, nije ti do te mjere oteža. Naprati, učinio da ova vjera bude lahka i ovo je govod svoga posanika pa sallallahu le usmine, hada dine, Jusr. Ve men jušade hada din. Pa men jušade hada din. Ako god bude ili velem jušade hada, illa galebehu. Ko god bude, neće niko žest oko se odnijeti odnosi prema ovu vjeri, žest oko postupati illa galebehu. A da ga ona neće šta? Savladati. Savladati. Šta ćete naći, draga moja braća? Naćete zaista ljude koji su u određenim meselama zaista pretjerivali. Ja znam da jednu braću odvele kod nas dvije godine i nisam gledao u džami. Dvije godine! Dvije godine nisam gledao u džami i sa njima lijepo raspravili i šalili, slali smo im poruke i tako. Dvije godine! Da bi nakon toga vidješ ga dođe u džami. Pa dobro, šta se dogodilo s sobom? Zar ti je trebalo dvije godine da udaraš glavom, uzit, da dođe, da spozna je, da se povriješi u tome? Dvije, naproti imamo još neke, u, kod nas u selu tamo, imamo ovako ću reći, tri brata. To su stariji ljudi. Ne dolaze kod mene na dersove. Ne dolaze kod mene na dersove. Žive u tome selu. Tri čoveka starija. U selu imaju dvije džamije. Njih nema niti u Sabahu, niti u Povodnim, niti u Itindijim, niti u Akšam, niti na Jaciji. A ja i njihov šeh i oni smo na stavu da je namaz u džematu važi bobove za doći. Ne ih u džematu. Dvije godine sam tamo, nema ima ih ni jedan put i nisam gdje u idu u mjesta gdje se oni ukupjaju recimo da obavim namaz. Nisi cao makam. Obavim u džematu. Jok. Kad bude petak, džuma odaše naći na to mjesto. A gdje su jovi dani mak? Gdje se svi ove propuste ove namaze kada Allah posani sa svojom hadisu kod nežemo da avud nije opravdao slijedca koji je tražio od njega izlen dozvolu da se na na onoga koji poziva. Na namaz. Odakle to. Nakon dvije godine ili na u tom periodu, ne dolazi u džami, u nemeru džami, kad neko umri, vidiš i dođu, pa kvali u džanazu u određenom čovjeku, za istim onim mamom, Za kojih slučaj govorim da se za njim ne klanja, da je ovaki, da je onaki i ovako gore. Da bi na kraju krajima vidili i znači i one koji su im govorili teme sebe, kako i za istop tog čovjeka klanjevi. Nakon dvije godine, nakon dvije godine sam učinio svoji džematnjove koji me slušaju da budu mi znači, džematna u kojom ću ja isprobavati svoje fetve i svoje mišljenja. Znači to nije doslovno da se dogodi onome koje traži šariatsko znanje i onome ko bude područava. Miče manasta li tina u tamati, ku kuulu kawlih hada, wa istabufirullah li, wa lakum jisim Bonus ispunili, ako ima neko koe pita, ni bracho.